Anania taie cu sabia în stânca graiului cale strântă, dar sigură către ochiul de ger și foc al spiritului ce vâlvâie de dincolo într-o iluminare. Singura părere de rău ce ți-o spui la sfârșitul cărții este că ți s-a părut prea scurtă, sutele de pagini le-a absorbit ochiul prea repede, iar dorul de scrisul lui Anania ți-l vei domoli, Recitindu-i miorița sa atât de puțin înțeleasă până acum, îi vei asculta bronzul clopotelor din Bizanț, răscolind în acel greu al pământului, ca a scrisului nostru de astăzi, Ioan Alexandru. Gestul recuperării spirituale din rotonda plopilor aprinși este cu atât mai oportun cu cât, dacă vechile programe literare postbedice n-au reușit să creeze o literatură nouă, ele au reușit să înfășoare într-un halou de vetustețe multe din numele cele mai mari și mai moderne moștenite de dinainte de război. Valeriu Anania nu exhibă documente, prețul memorialisticii lui nu stă în cantitatea de informație nouă care există totuși, cât în calitatea ei. Avantajul memoriilor din rotonda plopilor Prinș este de a fi fost scrisă de un martor echivalent, care este totodată și un bun interpret de fapte. Mihai Ungheanu Timpul narratorului din rotondă se confruntă multiform cu timpul memoriei, acesta din urmă revigorat de sensibilitatea unui poet și verticalizat de meditația unui reflexiv. Cunoscut în special ca dramaturg, printre altele Greul Pământului, două volume, seria Teatru Comentat, poet și autor al unui roman străinii din Kipu dispunând de o experiență de viață de mare diversitate, Valeriu Anania face o foarte interesantă figură de memorialist, Constantin Ciopraga.